قرآن مخترم والدن کو نمو لانا مبتی توسی پخواست سید دو رای تفسیر قرآن پا ایکسو تین تیس نمبر کے سطح چپو محلہ بلاخل مارغوز کے او پچیس نو دو وزارات کے شوہر ملایدو پتہ ایسر تایی اشاہ تا سنت کے سطح این شیلیز دکان نمبر تیس عبد الرحمن بلازا نیز دیمین چوک جانگیر آرار سوابی پروپریٹر انوار شیر توحید موبائل اسی کیو یرا وای کم زای کی وی چھ قرآن بیانی گی او جنگ جگالا جوڑش نو ایدا پدای کی اخلاص نی دای کی اخلاص نی تاکہ اخلاص پدای کی, کی وینو جنگ جگالا بچرتا جوړیدا او دا خلقو بد دای عزت کولی قدر بیکول خدا پکہ اخلاص نی د نوح علیہ الصلات والسلام اونتا کی اخلاص بد کم زای نہ راڈے خورالیشی او اغا چھ کم نہ نہ نیم سوا کال چغوی شپک تنم ایمان راڈی کدا وای جنو علیہ السلام کی اخلاص نو, نو کا پرے یمان نه او د نبی عليه السلام وته ک اخلاص بده کم زاین راړي چې نبی عليه السلام پسې ما شمان کلا وی ولې په ګټو باندې تر په ګټ وشته پهلو په ګټ وشته کأنځلې وتا کول لوندلې وال تلاقونه ور کول انبيای پارو باندې علالول دوه با کولې او دغه سرونه چې کم دنو وصول پس زرګونو زرګونو انبيای شيطان کړي دي پهلکونو شيطان کړي دي هغه کې به اخلاص نومو ستاځ په نيز باندې بیا الله اکبر خبره بلاد اصل کی چاچی مسئلہ بیان کړی دا نوغه په خلکو سپکه سپورې دا کړی دي او چاچی د بوسلاند وبوبو تلې دي نوغه د خلکو قدرنام کړی سیرای ولور کړی دي دارنګې زمکی ولور کړی دي الواگانې ولرادی او نصرتونه ولکې او خین دادونه ولکې چې چا د بوسلاند وبوبو تلې مسئلہ چې چا کړی دا نوغه په ګټو وښته دي نو, نو عليه السلام یا الله چې سوره دعوت می ور کو نو زمانہ بداس و الا فلم يزدهم فزيات نکړه دایل را دوای بلنی زمہ الا فرارا تختہ تختہ نفرد توحید نہ و اینی کُلما ایب ای, ای اللہ و اینی وبشکا جو کُلما ہر کلا کُلما ہر کلا داوتوم چې داوت ورکوم ما دایتا د توحید لتاغ فیر الوم دې پاره چې تبخشی شو کی دایتا نون جالوا اصحابهم ګرزولی بدای هغه ګوت فی اذانهم په غوونو خپلو کې چته توحید غاواز را باندېونه لګي دا سه به غوګونو کی ګوت ور کړی واستغ شوسیابم او زان به پټهوسیابم په کپلو پلوکی واصرو او زدی کړو واستکبر استکبارا او زان غټ غنلو په غټ غنلو سره همیشه زدیانو دکسه زدی کړو کړو کړو همیشه دا سه کول زان مه کله کپلو کې پټو کله به غوګونو کی ګوت ور کړی زمړه دنه تنگ شتو هې دی توحید اګه را ناستمه له ګالا ډاکی یو تن راغی نو سره ناستو خبره شروع کړه مراته وای ته تاسو نه کول چا کې داسه داسه تاسو مو خپل تعارف وکړئ نو ما ته یې ښا وای پنځپیرې ما یاو چیرې پنځپیرین څخه خلک ته خدا دیځه دا دیځه دا د بلل د جمعات کې چې لیک کاری سه بیا دو دې چيلي گئی زه به نه چې دې د هم دی یو د دې دا ګيوي د دې پکې ډېر بل شان لګيای د دې پکې ډېر بل شان لګيای ما واله په اړه کې مې سوچ کوچ تا باندې سبا د لګي دي بیا نو ډېر ډاډه پډاډه وانه بیا خیره کلار شوي واکي خبرې چې کوم نن خو کي خوبسدار چې زمونږه ميدان او چې ستاه کميدن ځان نو باسه کنه مون ته سم انی دعوتون جیہارا بیا بیشک ما دعوتور کدی لرا جیہارا پا زورا باندے سم انی آلنت لهم بیا بیشک ما اعلانو کدیتا و اسررت لهم اسرارا او جرگا میں اکلا دیتا اسرارا پا جرگی کولو سره جرګې میں ولا بوتلے پٹا باندے میں اوتا ہوئے سرگندہ باندے میں اوتا ہوئے خویا اللہ غور نه هنیم څو کال غور خبره کنه صرف مونږ دې ځای کې صرف دا بیان کوو دا چې نه نیم سوا کال یو نو علی سلام فوکو سو کې ګرځي او دعوت ورکي سو کې په ګټولی سوکا تصبغ اسوره کوي او ایمان نیم په نه نیم سوا کال کې شپک شپق تا نراړي دا چې سړی لګ غور او تصور کوي نو بیا سړی ته پاتلږي فقل تستغفروا پس او ما به خنه وغړی تاسو د خپل پروردګار نه به هغه دې بخون کې یو رسل السما راو باور وی باران علیکم پتا سو می درارا پشه بو شه بو و يوم دې دی په خیر خوای کی ګرز او دی و سره سکی وایو دې کوم او امداد به وکي ستا په مالونو باندې وا او په ځمونونو باندې وای جعلکم او به ګرز وستا سو لپاره جناتین باغونه او به ګرز وستا سو لپاره انهاران نهرونه ما لكم سشویدي تاسو لره الله تعالی ترجمه چې عقیدانه لری تاسو ل الله تعالی لپاره وقاره د عظمت د الله یا ما لكم به معنا سشویدي تاسو لا ترجونا چې نه یېږي تاسو ل الله د الله تعالی نه وقاره عذاب کې وقد خلقكم او حال د نړۍ پیدا کړی دی الله تعالی تاسو تا لره اټواره په مختلفو حالاتو کې مختلف حالتونه سورې مؤمنون آیات نمبر 3 لسم کې ذکر شویو الم <تصفح> ترعو کيف خلق الله آیاته صغور کړي سرهنګي پیدا کړي دي الله تعالی اغه او اسمانونه الله انده باندي او جعل القمره او ګر زول داس بوک مې فيهنا پدې کې النور رانا كون کي او ګر زول نواره لارا سراجا بدون کېورله او الله تاالله بته کومو پیدا کوړی تاسولاه منینل رضی مکنا نه باتا په پیدا کولو سره اصلی ما دی تو راپته اشاره ده سما یو ای دو کوم فيه بیا بهوا پسس کې تاسوه فيه پهیزم او راو بباې تاسوه ااخرااجاب پرا یوستو سرا پرز د قیامت والله او الله تعالی جل غیر ذوالاستان صرف ازمکا بسات فرش د پار چیز ایت سومین ها داغینا سو بولا پلارو کی فجاجا ارته ارته قالنو رب الله اکبر قالا اوینو حل سلاة و سلام ای رب زما اینا هم اصوونی بیشک دی خلکو عصوونی نا فرمانی اوکلا زما و او تابیداری اوکلا دا چا لم یزیدو چی زیادی ننک دلرا مالوهو مال دغه نده زیات کلی اغا لرا مال دغه او ما اولاد دغه الا خسارا مگر تاوان اغا چا پس روان شو چې دغه مال او اولاد داغو نورم خسارا کسی واکل ده داغوی ت اللہ زمان نمانی و مکرو مکرن کبارا او مکرو کدئی تد مکرو نوکل دئی مکرو دیر لوئی مکرو کبارا اغا اللہ اکبر مفسرین کرام ذکر کئی لکا ابو سعود وی وزالکا احتیالو هم فی الدین حیلی پا دین کی جوڑکل لوی لوی مکرو نوکلو دارنگی تحریش و ناس علا ابو سعود ذکر کئی اغا خلق پار دنو علي السلام په تکلیف باندې ویلې د تکلیفونه ورکوي ټوکی و ساره به کوله لکه سوره ته بوت کی تیرشي ټوکی به و ساره کوله قسمه قسم اذیتونه او وے دے سو با ما شرانو لا تزرن ما پرے دیتاسو الا يتکم خدایا ان خپل والا تزرن ما پرے دیتاسو دا ود بابا والا بابا ما پرے دئی او ما بابا پرے دئی و او ما بابا پرے دئی و او ما نصر بابا پرے دئی دان پینز بزرگانو بخاری شریف کی روایت رازی جلد ثانی او صفا سات سو کی روایت رازی چه دا نیکان اولیاء و بزرگان کلوی چه وفاد شو نو دای داغی سردام عمله شروکلا چه دای قبرون لبطل او داغی شکلونه جوڑکلا ود دایوی مینه سیوا کئی او سوا و دای مصیبت کام کم ننو اصانوی او ایساروی او یغوس و دای پریاده وری یاوک دای مصیبتونه لرکی دی پرین دی او ن سر چېک نهې د مرونه وږدي دا ګړ پردي نهه نیم سو کاله نوله السلام دا چغي لا اللهه الا الله او بدو الله او نهه نیم سو کاله دغه خلک دا چغیي لا تا ضرور نه علییاته کوم وګې و بابا پر نهدي لکه اوسو چېته لاله ال الله چغ نو هل الحوا وال خ کو غ دغه چغی وي چوګه او پلان کې بابا پر نهدي دا بابا دیست شپ کې ی دیکې د کوي. و قد اذن له تا کی سرا گمراہ دا خلقو کثیره او لرا اعوذ یا تو نکی الله تعالی ظالمان لرا الا زلال مگر عذاب عذاب ولور کی الله مما خطیات من وجدا مما خطیات من دو وجید خطا کارو او د شرک دا غینا غرق لشو غینا داخل کله شو اورتا عالم برزخ کی دار دا عذاب د دا قبر و یره د قبر نه من نه منو تاغن تاكي مشرق لي منو اللاري تمنغا محفوظ كي فلا مياجي دولاهم فلا مياجي دولاهم من دون الله پس نيمون د خپل خفل زان دا پارا پا مقابلة دالله تلاكي سوكيم دادیان او اينو حلیث صلاة و سلام ارا بزما مپردی تا پا دیز مکاوان دا کافرانونا یو کور لراوم بي شاكا كا چري تا پردی دايد لراه نو گمراه کوي با بندگانستا او نه بزيګوي مگر فاجران او کا نه فاجر کفاره کافر فاجر او کافر بهتي پیدا کیږي الله او الله او داتن الله وحي کوي وحي لانه ان اولي يومه من قومه الا من قد آمن سوره هود کې تیر شویو نو ائ چھ نہ رانی بس یا لا بس تبا یہ کہ ربے راما زما بخنو کی او زما مور اپ لار توا چاتا چھ داخل شو کور زما تا کور د شریعت یا مراد دے یا مراد تہ جمعاتے او نو کور د سکونات یا خشتئی تہ مراد دا آغا او آغا چا تا چی داخل شو کور زما زماتا یعنی کور در شریعتا یا زما زماتا یا جمعت زماتا مومنا پا دا سیال که چی مانی راوله وی او بخنو که مومنانو سروتا و مومنانو خزوتا او مزیعتا وی ظالمانو لرا الا تبارا مگر حلاکتا یا اللہ تبا و برباده که زلی والا ستڑه کڑو نه نیم سا و کالا وی تبا و برباده که امتیازات دو صورتو سورت ممتازو پذکر د مصائب دونو علی السلام سورت ممتازو پدې باندې چ تبلی دونو علی السلام جهاران او اصرارن پدې سورت, سورت ممتازو دا رنګي سورت ممتازو دا پنزو بزرګانو په نومونو باندې چ هغه تخلق فریاد کاو دا رنګي سورت ممتازو په دعاء د باندې چرب غفرلی والوالديا ولمن دخل بیت مؤمنا پدې دعاء دونو علی السلام باندې سورت ممتازو دا سورت ممتازو پدې دعا باندې رب لا تذر على الارض من الكافرين دایاره پدې سورت ممتازو واخرو داوانه الحمد لله سبحانه کلا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم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 یهدی الى الرشد فآمنا بهی ولن نشرک بربنا احدا سور جنم کی سورت تی ترکیب دو کریم کی بہتر لنبرد پس دو سور او ترتیب د نزول کې سالو وختام لمبردای فص د سوره اعراف نا اراده د ماقبل سورث سورې نو سراب غن جو باندي ده ایو د الینا دا دلیل نقلی ذکر شو دونو علی صلوات و سلام د شرک په برکت باندي ندلتا دلیلِ نقلی سے کرکی دا جناتنا تارنگیلتا رد دا شرکِ اعتقادی ندلتا رد دا شرکِ او د فعلی دوارو دے داود سورت آدھا نفی دا شرکِ اعتقادی او رد اشراک ارباو شرک په لا اله مردکای پسوار شپالسم او پینځشتم کې شرک په تصرف رد کای پیاويشتم دويشتم کې شرک په دعا رد کای اتلسم او شلم کې او شرک بهتخاز الولد ارد کای آیات نمبر 3 کې نوراد کید تمام عشرا کو خلاصہ د صورت دا چر د شرک اعتقادی ترغیب ال القران او دلیل نقلی د جناتونا او رد فاشڑا کی ارباو او اخرت کی التفات بسوی مکہ مکہ والتا توجہ التفات او دصور ته پسې منظر ما تااس تمخ کویل او سرے احقااف کې سرف نه ی کا نصرم من جنې بانند دی چې کله نو سلامبد ناخله کېقرآ نوسته د سار منځ کې او جنات راغلی دی اورې دللی او بیاتللی دي ایمانی راولا دیو دا بیا دائین گرزی دلی دی داغین پس بیا سوری جن وغیرہ الله را لیگلی دیو نبی علیہ السلام دعوت جنناتو تا شورو کڑو قل اوحی ایلیا ترغیب الی القرآن قل اوحی ایلیا ترغیب الی القرآن قل اوحی ایلیا چه شوی د ماتا انہو چې بیشا کشان دارا چه واؤ ری دو غکی یو ڈلی د پیریانو نا واؤ ری دو کریم لرا یا وکی خدو یو ڈالی دا پیریانونا فقالو نفس اوی دی اینا سامعنا بی شکم گواوری دا قرآنن عجبا یون قرآن کریم ناشنا یه دی الار روشتی توحید بیانو یه دی الار چې چی خلکو لرا ہدایتا فآمنا بیهی فس منگا ایمان راڑ پاگی بانده او هر گزب منگا ہی صدار نگرزو دخپل پروردگار سرا آها دا اس یوتن لرا دا احد اطلاقو دا فضوی العقولو بانده کی گی معنی ولی بنگرزو نبی بنگرزو پرشتا بنگرزو دارنگی بلبسوک نگرزو نو چاگائی صدار نشی کرزی دے نو غیر زوی العقولو نا او بوٹی او دارنگی دا قبر گاٹے اپ تری چولائی صدار نشی کرزی دے او گر اللہن ذکر کی هر گز دا سننے کاو وَأَنَّهُ تَعَلَى جَدُّ رَبِّنَا او بیشا کشان دادے تَعَلَى جد رَبِّنَا او چت تے شان در رب زمانگا جد رب نا شان در رب زمانگا گانے معنی مفسرین کئی یو معنی امر رب نا حکم در رب زمانگا دویع معنی ملک رب ملک او اختیار در رب زمانگا عاشان ربینا جدو ربینا شان و ربینا دا رنگه بلہ معنی کوي مفسرین کرام حکم ربینا دا رنگه بلہ معنی کوي جلال ربینا جلال او عظمت د فروار دی ګار زمونګه دا رنگه بلہ معنی کوي مفسرین عظمت ربینا زمون دره رب عظمت اډی رچته اراج پشیر فَاتَّخَذَ فا الْوَلَدَ بَعْنِي مَتَّخَذَ صَاحِبًا نِدًا لِوَلَدِ اللَّهِ تَعَالَى نِدًا جُؤْلَكَرِي دِے اللَّه تَعَالَى صَاحِبَتَن بِي بِي وَلَا وَلَدًا وَنَبَچِ وَأَنَّهُ تَعَالَى وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ أَوْ بِشَكَّ شَاعَنَهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيُونَا چوي باب يو کفاز منګه الله تعالى باندې د دا عقل نن د ري خبره او انَّ او بِشَكَّ منګه د غمان کړه او أَلَن تَقُولَ الْإِنْسُ چ هر گيز او اَ پیریان په الله تعالی باندې دروغ ولاره وا اننه کان رجال مین او به شک شانداو چې اوس سړید په انسانانو ناجې پناه بغوخته په سړ او باندې د جناتو د پیریان نه فزادوهم فزياد کړ دې انسانانو هم دې پیریان لره راه کا پر سر کشای کې فزياد کړ د پیرانو هم د انسانانو لرا دواړه معنی دي ښا زیات کله اواله معنا د انسانانو پیریانو لرا را پسر پسره شيو تکبر کي یا زیات کله د انسان د پیرانو انسانانو لرا را حقا پسره شيږي دواړه معنی صحیح دي الله اکبر د زمانی د جاهلیت درو سوبنا يو دا ظلم او یو دا قیدوا دا غید شرکو چه کلا با غی دا سب بیا بانونو طلال او پس سفر به بیا بانونو باندیکاو نو غی بدا وین اعوذ برب عازل اعوذ به سید عازل وادی من گد دی کان نه سردار باند فنا غالو د پیرانونا او دا به کول او سرکشو ش پیران دا غی د وجنا او ا غی نورم سرکش جو هو د خزمنگ نیریگی دا هغه شرک مشرکین بل جن او عاشق بل جنات دا هغه له كوسم داخلكو کشټره چې علم غیب و غیر ثابتای او قسمه قسم طریقو سره هغه غنڈی کیږي چې اره بیریا دی په پلان کې واته ځنه معلومه یو دا کې یو هغه کوي و او بشک دې انسانانو ګومان کړو کما ځنن تم له څنګه چې تا ګومان کړو پیر یانو الله ان الله دا چې هرګز به پورته نه کې الله تعالی احد ایس یو تن لرا یان بیا به دو بارو ژوند تعالی ایس تن لرا و اننا لمسنا سما و انو بشکنګ لمسنا سما ایراده ده لاس لگه و کوله اسمان تا فوجد نه هاو من ده منگه غیل را مولی اتا چه دکلشه و چوکی ده دا چوکی ده رانو نه شدیده چه سخت چوکی ده رانو و شوه باو ده لمبو نه او بیشگه منگه نه قدوم اینها که نستوبه ده ده نه پس زایده که نستلوبانده ده د ده غک ساره نه پس هر چه سوگده چه غکی ده اوسه نمومی د خپل ځان پاره لمبه تیاره شویه یا را صدا بالکل تیارا وانا بيشكم غلال نذري اشر نپويغو اشر نپويدو اشر نوريدا نپويدو نكيده الم غيب د نہ پویږم انګه اشارون اوریدا چې د شر آیا شر ده چې را دیکھلې شاید پاچا باندې چې پزماغ کړي دي یا اراده کړې ده په دای باندې پروردګار دې د هدایت یا را څنګه چلو شو چې موږ به ما آسمان ته خطوس نو شو واجه صدا صدا عذاب راتلو پروګرام ده او که څه هدایت پروګرام نه آو به بېشک امونغا مین نا زمنګ نه قانون دی و مین اوذ با دي زمنګ نه دون زالک ما سیواد دیندي دی یا ما سیواد دینه وو او اومونغا ترا اېق قیددا خاندانونو قیددا مختلف والا ترا اېق دینونو قیددا مختلف والا او بیشک منګه دا غمان کلو چې هرگز به مونږ عاجز ان کول الله تعالی لره پس ماکه کې او هر غذ به مونږ عاجز ان کول لره هرابا پته تا منډه کې او بیشک منګه لمما سمیا نه هر کلا چو او ریدو قرانی کریم لره الهدان قرانی کریم پیریاں چې کنده د بزرګان دین نه خدي قرانی کریم نوم نه ذکر کوي الهدا وي نوم وته د هدایت ورکه یو بزرګان دین وي و ایچھے اللہ کی ہدایت تے و قرآن کی نشتے پیر یان انہیں دلان دیئے ہوئے وهنا لماسمیانل هودا او بشه ک منګه هر کله چېواورې د قآی قیم هدایت له آمناوي ایمان راړ منګه پههې بانندې په سر چاسووک د چمان راړی پپل پرور دی ګاربانند دی پس نهباريږي بخص د نقصان د امالوونه والله راقا او نهبېږې د زیاتی نه په غناوننو کې بناونهبلله زیاتنو کې عمللوېبل نقصانو او بے شک ہمگا بعضی زمنا مسلمانان او بعضی زمنا ظالمان مسلمانان غاڑے خودون خودن کی او بعضی زمنا ظالمان القاسیتون ظالمان پس ہر چہ سوک دے چغڑے کی خدا فاولایکا پسندا بزرگان تا لاش کئی رشادات ہدایت او چر ظالمان دی پس وی با غے د پارا د جہنم حتو با خشاک و اللہ استقامو علی الطریقۃ لا یناہم ما انغذقا دا الله اکبر التفات بسوی مکه دے او دا اتفت فاغا فا قل اوه یا بنے دا اعلان دی داخل دے ان نحستما انه ولاندي او چوهه او کليشوا ما تا الا واستقام دا چر دی قائم پات شواله طریقته فلارا برابر اوان برا اللهویقامو دا ک چېدی بره بر پاتې شو دا مکې والا پهلاه بره بره باندې له قنا او نخه مخه او بس کو منګه پهدی باندې ما ان غ دقا او بهواافه ل نفتې نه همفیدي د فاریم ام چېامتحانوکو منګهفضی باندېفاې کې اور چاڅوګ چ راو کو د یا دا د خپل پر وردي ګار نه دقرآې قیم د خپل پر ورې یا سلوکو هوذا بن یسلکو عذابا سعدا داخل بکی دلرا عذاب سختا و ان المساجد للا او داچ بیشا کا جمعتنا للا خاص دا اللہ دا پاردی ترغیب تو ہیتا او رد پر شرک اعتقادی او شرک فی الدعا باننے و ان المساجد للا او بیشا کا جمعتنا طول خاص دا اللہ دا پاردی پس تاسو دا اللہ تعالی تارا احدہ اس یوتن لرا اس یوتن جمعۃن کیما بلئی او نور زینو کی بلئی نا نا د دیو ادینا مفسرین کرام دل تک توجیهات کئ و اد مساجد نہ مراد سجدی سجده وان السجدات بے شکہ سجدی للہ خاص تا لاد مساجد نہ مراد سجدی بیشک سجده ټوله خاص د الله د فاردي فلا تذو ما الله پس ما تاسو ایتا سود الله سرا احد اس یو لرا پکولو د سدو اس نه چې بل چاته سجده وکي یا د چ مساجد نا مراد آزاد سجدو دي الله اکبر آزاد سجدو پکه مو سجدوب اعضاء باندې چې سجدہ کیږي لاس پې کوفي دارنګې دا دا پېښو لاشو کوپېشو تندېشو پوزشو دا اعضاء دا ټول د الله دی وانل مساجدا او به شکه اعضاء سجدو هغه د الله در پاره دی فلا تدوا مال الله مبالید الله تعالی سره احدا اسيو تنل را پدي اعضاء باندې دا ځا خاص د الله د پاره کوي یا زره ته عمره ټول لازمه کده بهشکه زائد سجده یعنی ټول لازمه کا الله اکبر لکه حدیث کې مراد ذکر نه جویلت لیل الارض کلها مستدرا نبی علیه الصلاه والسلام فرمای زما د امه ته زما د پاره ټول لازمه کا ا جمد ګرځول شي زائد سجده ګرځول شي معنی زما د ځای کې منسکی نو مرہ ټول ازما کدا نو ما نه ټول ازما کدا الله دا هر زاید سجده ټول زایونا د سجدو خاص دا الله دا فرض دي ما باليت سود الله تعالى سرا احد ايسوتن لما قام عبد الله او بشك شانده هر كلاچو بدريد بندد الله تعالى عبد الله بندد الله تعالى محمد الله يدو چ دعوت الله با نے گادو يكون على اليبدا نس देवा چرپن شے دئی پدوان لے ر ل ان نس देवा يكون نش عليه باد باندې له بادارا پنڈو الله اکبر کاذو کی زمير يا جناتو ترا جي دي قريب واچدا جنات يكونو ناشه پد پيام بر باندې له بادارا پنڈو دواج د تعجب د اورې د لو د قران کریم او يا کافير تاي شاردا کاذو و نذيو دا کافير چه یاکون نچ شری علیه پدی پیغمبر باندې لیبادارا پاند د پارا دبا تلاولو د طریق او حکم او کار د نبی علی سلام تخت کار د پیغمبر اگډ وړ کی لکه څنګه چې سوره حامیم سجده کی تیر شو وقال الذين کفر لا تسمعوا لهذا القرانه والغاو فيه لعلكم تنبون آل تبع کار باطل د محمد رسول الله دعوت هغه به باطل پر شور باندې بیان د قرآنی کریم کې چې شور کی نو دلته هغه معنا مراد شو کا دا کافر یکوننا کادو دا دیو چې دا کافر شي په پیغمبر باندې را پند د پاره د با تلولو د دعوت او د اواز د توحید محمد رسول الله او دا د زمانی د جاهلیت در وسوم او د ظلمونو نه یو ظلم چې غیبا کلا یو داعی حق برغه او आवाज به اوچت کونو غیبا ټول په دراپن شمنه سوای هشور به جوړ کوو سمداشي قول اوایا إنما بيشك خبر دادا أدوهو چه بيشك شرق في الدعا بلما زخبل رب لرا ولا وشريكوه سدار نگرزن پدي رب سرا أحدا اسيو تن لرا قل او آيا رد شرق في التصرف بيشك زو لا أمله كلكم مالك نيماز تاسد فارا زررا در ذرر لريكول ولا نفع او ند ول زررا ولا رشدا زررا نيماز مالك ستاسد فارا در ذرر لريكول ولا رشدا و ند هداية و په سرریې ذکر زی کار کوي د راشادن په قریې نه به دا شي قول او آیا بیشک از مالک نیمستا صرفارا ضررند ضرر لری کولو ولا نفاند نفیر سولو ولا رشدا او ند هدایت کولو ولا ظلالا ند گمراهی ند بچ کولو قل او آیا انی لن یجیرنی بیشک ازو هرگز بخلاس نکی ما لرادا د دا اللہ تعالینا آهدون ایسیوتن ولن اجیداو هرگز بنامون مزو من دونی ما سوار دی اللہ تعالینا ملتحدا زائد امنو ایلا بلاغ من الله استثناد لا املکولن مانا مالک نیم از فارا ماګر بلاغ من الله رسول دي د طرفه الله تعالی نا وارث سالاته او رسول دي پیغام الله تعالی ورسالاته الله اکبر یا استسناد عدل یوجرنینا معنا هر کیس بخلاص نه کی الله بالا غنو مګر اغره سول د طرف د الله تاال نه وېساالات یور سوول د پ غاتو دغ دغه پ د غیرره سوول اب مالانہ جاترا کی جزغ په لړی উঠিادہ کم واما یا صلی الله او رسوله چې الله تعالی او پیغمبر د او پس به شکه د فاره اور د جانم پس د د فاره اور د جانم ده همیشه اوسیدونکو بيدی پغه کې همیشا حتا اذا او ما یودنا تر دې پوره چ کلوونی تصلی نبی علیه الصلاۃ والسلام تا او تخويف منكرينا تا تر دې پوره چکاله ويني دای ما عذاب یو دنا چواده کولج دیسرافه سي عالمونه پس زردا چکو بشدي من اضعفنا صرا چسو کو ډیر کمزوره ناصرا امداد کو انکه واقل او کم عدد پشمير کې دای هوا الله اکبر دای هوا دای چیمنګ تا نډیریو منګا تنا چې کم دے نو حتا قوت علیو الله وی التو پتاولګی بیا ل قول ان ادری حصر د علم غیب فزاد د باری تعالی کې نه فی د علم غیب د نبی علیه الصلاۃ والسلام نه قلوا یا ان ادری نپویگم ز اقریبن شو غانز دېره आवाज یا بو کولی کولې شتا سره ام یجعلوا یا بو گورځوی دغه د پارا رزم ما آمدا دې رزمانا عالم الغیب عالم دې پټ تمام غیب باندې فلا یزهروا پس نه خبر وی علا غیب پخپل غیب علم غیب باندې احدن اس یو تن لرا الا لیکن استثناء من قطعه لیکن هرچی آغا سوک ده چه غوره هرچی آغا سوک ده چه غوره که اللہ تعالی من رسولن دیو پیغمبرنا فا انہو پس بیشک دا اللہ تعالی فا انہو پس بیشک دا اللہ تعالی یا سلوکو بوزی من بھائی نیدیه مخکې ددنا و من خلپی اور رستو ددنا رسادا پیردارا الله لیا لما دید پارا چی زائر کی الله تعالی خلکو ان قد ابلغو چی بیشک دے پیغمبرانور سولی دی رسالات ربیم پیغاما درب خفلو اویہا تکڑی دا اللہ تعالی بیما پا احوالو باندے لدائیم چی مخیود دینا و احسوا و ضبط کری دی کل شیئن عددہ اریو شیل را پشمیر کې الله اکبر اللہ امانی رتضا برعلیان را لنو آغی و اگورا فلا يظهر علا غیبه احدا الا من ارتضا وګوره من رسول اغیل و علم غیب وار کی. لیکن دا استثناء من قطیده او مخ کے آیاتون خبل پدید دلالت کئی نبی علیہ السلام وی قل این آدری اقریب ما تو وونه ما ته پته نشته نو چې نبی علیه صلاتو السلام عالم الغیب نه دی نور په طریق اوله عالم الغیب نه دی الله اکبر بلکې دا آیات کریمه خپل د علم غیب د نفی او د مالکیت د نفی د غیر نه دا دلیل زکه الله تعالی روستوي یلوکو من با یا د من خلف صده تصرو نفیک چې تصرو نف کو میں غیر بطری ک اوله نفی دی تصف د غیر نه نافیک دا مفسیری کرام دکر کوي چې دلته استثناقط ده یا دا چې پ غمبرله الله اطلال غب ورکی په بعض کار ممان او اطلاع عل الغیب او علم غیب دا جدا جدا شیزو نه دی لکه باری موهید قرطبی وغيرها دی زبان دے سر کر گئی حلا صورت صورت ممتاز او واقعات جنناتو باندې داننګي صورت ممتاز او طاریف د قران کریم او د جناتو چې جناتو د قران کریم څنګه تعریف کوله دي صورت ممتاز او پدې باندې چې الله محفوظ کړلای د جناتو نا دارنګي صورت ممتاز او قول د جناتو باندې چې موږ به هرگز د خپل رب سره سوقې سدارو نه ګرځو قران اوریدل دې نو بس د ایمان بیاګرځېدل دې دارنګي صورت ممتاز او پدې انہو کانا رجال من الانسی یعوذونا بی رجال من الانسی انہو کانا رجال من الانسو ایات لمبر شپاگم بانده چھپ سڑو با دا پیریانو پا سڑو بانده پناہ اختا او غی زیادت لسر کشکی بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ المزمیل قوم اللہ قلیلا سورہ مزم مل مکی صورت ترتیب دو قرآن کریم کے تریتر لمبر دے پس دو سورہ جنہ او ترتیب دو نزول کی درم لمبر دے پس دو سورہ قمرنا ترتیب دو نزول کی درم لمبر دے پس دو سورہ قلمنا اللہ ربط دماء قبل سورت سراع یعو دا چلتے اس بات در رسالت اکو ندلتا علامات در رسالت ذکر یعو بیا اس بات در رسالت کی تاتیمت دا ما قبل دا پارا دارنگیل تا توحید آئے ذکر کو توحید د باری طالعا اے ذکر کو چلتا رزق دا فراخی ذریع ده واللَّذِينَ اسْتَقَامُوا عَلَى طَرِيقَتِ الَّذِينَ هُمْ غَدَقًا نودلتا دا ذکر کئ چې خلاب د پیغمبر افاک او سبب د عذاب ده فاصافرون الرسول فآخذناه اخذوا وبلا شپړسم کې دارنګه الته بیانو د تاثیر د قران چې قران څومره تاثیر کړی دی نو دلته ترغیب دی تلاوت د قران کریم ته ورتلل قران ترتیلا داواده سورته ترغیب تلاوت د قران کریم ته او بیان د توحید او د شرک په تصرف او ايلم قران کریم لولا دار صورت دا ودا توحید امنا رد فی او منا رد شرک په تصرف او د شرک په علم اوکا چا سر په تصرف کې او په علم کې څوک برا خیدار حصادار نشته ده خلاصره صورت اول ترغیب دی قران کریم تا او یا اولس اوامر دی نبی علیه صلاتو والسلام تا او جماعات تقسیم کرده ده موحیدین و دری قسمو تا معلمین مجاہدین تجار خادمین سب قرآن خواهی سب جهاد که یو سب پیسې گٹی او پدی دوارو بلا گئی او اخر کې پنزو اوامر نبی علیہ السلام تا امت تا دفارد تبلیغ یا اول اوامر دی نبی علیہ السلام ته جماعات تقسیم کرده درے قسم خلقو تا او بلدان چې پنځه وامر د فار د تبلیغ یا ایها المزمل او کم بلک ځان را ران غاړون کیا یا دمانه او زمداره د مثله او زمداره د مثله قم ادرگا ليلى دشفي الا قليلا مگر لگ نصفه او ين قصيا كم كامن هو د دينا او قليلا لگون تکي او زيدا عليه يا سوایك عليه پدي باندي و راتل القرانه او لولا قرانه كريم لرا ترتيلا پدمدم پدمدم قوم الليل الا اعتراض دار جننس بہو تفسیر دے د قلیلہ نو جننس اب تفسیر سی نو قلیل خود نے نصف نہ کم توئی قلیل خود نے سب نام کم وی نو نسب داغے تفصیل نہ صحیح کی گئی مدلتا گن تو جہاد دی اسان توجیدہ نبی علیہ السلام تعالی وے قیام کا وعدہ شپے مګر بازته نه ارام کவை الا قلیلا بازه آرام کوا یعنی نیمشپا هغه تفصیله سه نیمشپا یا کم د نیمش پینا او زید علیه یا زیات پدې باندې انسان د دریو خبرو کې نیمشپا آرام کوا یا د نیمش پینا کم ارام کوا او زید علیه یا د آرام پدې نیمش پ باندې هم زیات وا پدې دریو کې تخییر ورکل دی نبی علیه الصلاۃ والسلام ته ف آرام کې تاخیر ورکل دی لہذا دا اعتراض نو وریږي چې دا دغه تفصیل ددل کې دل د دلته کې تخییر دی تخییر ورکل دی اختیار ورکل دی نبی علیه سلام ده الله اکبر کوفار راغلیو د نبی علیه الصلاۃ والسلام په سره باندې قسم قسم خبره آی اوکړي چا وې شاعر دی چا وې کاینده وغيرها نبی علیہ السلام غم جن چو او زانی داسې سے کمبل کراون وقتا او سملاستا نو باری تالات د محبت پا لحجیبان دی دا آیاتو نراولیگل پاسا دا دی وقت نده دا وقت دی ده کدی ارسو ایتا مسلا بیان که یا ایو او کمبل کنبل را زان را رائن غفتن کیا قوم اول امر قوم الفاسا اللیلہ دشبی اللہ قلیلہ مگر لگ داغینا مگر لگ داغینا یعنی ارام کوا نیس پہو نیمت دیش پی او ان قوسو دادویم امر یا کم کم منہو د دینا قلیلا لگونتا که او زید درم امر یا زیاد که علیه پا دیبان دی وارد تیل سلورم عمر وارد تیل القرآن او الولا قرآن کریم لرا ترتیلا پا دم دما دم دما دم دم لستو سرام او ترتیل د قرآن کریم دا چه حرف دفل مخرج یو سو سیدونه چه پکیوی یو دا چه حرف دخپل مخرج ادا اداکی بل دا چه د سرد صفات داغی نا اداکی بل دا چې دام سره سرلوالی او بل دا چه فهم دا مانا پکیوی فهم دا مانا باندې فمانا بانده فویگنو دیت ترتیلوائی دا نا چه صرف تجوید دیکرده او نورنا اگر چې بازی علماء اکرام پت تجوید په وجو باندې د دې آیاتی کریمانه استدلال کوي صحیح لیکن هغه د نن چې صرف تجوید او ق کو او دا د پشکال د ډڼډوکراګانو په خې صرف شروع کړي نور او صرف ریاکاری ګرځیدلې قران کریم لکه نن صباح دا په شقال کې چې بارانوشي او هر ځای کې د قاریانو مدرسه کولاوشوي او بس کمځای او به جمع شرو داندو کراګان را جمع شو ق عدد د قاب گردانې شروع کړي ق کو کلا ک منل موققي موقا قاو وقان وقان ق ق دا شروع کړي اوی شروع, شروع, شروع صرف دا تجوید نه تجوید کیوا سره دا شرط ته ترتیل کی چې فهم د معنا وی دا پکې وی وسره چې په سرق ق کو پکې نه اوریا کاری نه دنن زمانه قاریان نبی عليه الصلاۃ ویلو فصاع قاریان په بنی اسرایلو کې سوا شو او زمما قوم مات کې وام سیوا کی الله بلکې حدیث کې راځي اکثر جہاننامیان ازما د امت آوريیাকার قاریان وي نابهی ټیک دا قران خيستله لهجه کې ول ولا او اخلاص سره او صرف دقا قا کو دا پارنا فهم د معنا و سره وي اینان سنول کې والا قران كريم قد آمد آمد ولي اولا الا داغيدا فرى بيشك امغا غرزو غرز عليكا غرزو لدا ليكا پتا بن قولا ثقيلا يا بيشك امغا غرزو پتا بن قولا ثقيلا يوهينا درنا درنا ويناد دا اندمي دامي سريوا بېشکه دوېمې لاته بېشکه پاسې دلدش په ان ناشئته لیلی بېشکه بیدارې دلو پاسې دلدش په یا اشددا ډېر زیات ګراندې و تو اب موافقت کې د زړه سره واقو او ډېر زبد کوونکی دی قیل او وینالرا اغه تم سره لکه توج سره الله تدريږي ها <تصفح> اگر چې موافقت د زړه سره مشکل لې نو په دامه د دام باندې قران وای دا دوېمې لاته دریم ایلاته بشک استاد فاره فناره پر اسکه سب مشغول مشغل دیاده تبلیغ دے طویلا ډیر زیات نو د شپې دا قرآن په دامه د موایا او د شپې لګ آرام کوا زکا چې دراز بیاستا شغل ډیر وګد دے مان تبلیغ د قران کریم نه پینزم امر او ذکور اس مربیکا یاد کا نوم د خپل پرور په توحید سره واتابت تلو شپغم امره واتابت تلو او جدا کزان تبديل وای ځان بیا لولوتا بای کاټو کده مشرکنا واتابت قزانو اللي د الله تعلاته تبد لاافجو کولو سره عرب المشرقی وال ماغریبه چېب د مشرق او د مریب د لا ال الله نشته د بلماللك د مشرق او د مریبه الله مګ د ک والله د فته خزوه مرو په اوت د ش تصرف فته خزو په ونوا کار سازه وص تسللي او تم امرو او صبر کا علامہ پان سمندیہ قولونہ چی ویدہ مشرکان کافرن واہ جروہم نہم امر او پریک د دیلرا حجران جمیلا پر خودو سره وسرا منس خیستا, خیستا پر خودو سره پریدا ته بیان د توې چورو کا ورد شرک شورو کا وزرنی والمکذبینا لسم امرو وزرن یاو پریگ دا ما لرا او آغا دروغ جنون کنلا خاوندان دا مزو ومحلهم یاو لسم امرو ومحلهم او مولت ورک دای لرا قلیلا لگ زمانا دا مزید چی دنیا کی اغسط دی دروغ جنون کی دای او ما لگ غنتا کی پریگ دا دای لگ مولت ورکا لگ مولت ورکا دا یاول اس اوامر پورشو استقوی فی اخروی ایننا نه دینا بیشکاز منگسخا زمون بیڑای دی کالن جخیم دی او او دی و, و طعامن او طعام دی خوراک تیزا قصتین چان خودون که باوی مرائی که و عذابن علیم و عذاب دی درد ناکو یاو ما پا عرض کې چو بجلکوی که جز ما که و الجبالو او وی و کانتل جبالو او ویبا غرونا, غرونا کسی با دیر شگی محیلا بیدون که اسې بشیلہ کښې چې بایيږي دا غرونه بدداسه شګي به چې کله قیامت راشي د سلام او تخفیف ان به شکمنګه لے ګل لې ګل دې اله بشکمګار علی ګلې تاسو ته یو پیغمبرو بیان کونکو په تاسو باندې لا کا څنګه چلې ګلو پیرون تایو پیغمبر فاست نا فرمانی او کړه دا پیغمبر موسی علی السلام پسونه څنګه دې فیرعون لرا په انولو سخت سره فکیف تتکو نا اس با د قیامت فکیف تتکو پسره بهزان بچکی تاسو کچای تاسو کفر اوکو یو من دا عذاب دا آغرا زینا یجعل <سؤال> الویلدانا چو بگر زویا ما شما لراشی با بوداگان السماو اسوان منفاتوی رنبیه او بشلیگی بیهی پا دا آغرا زکی کان وادوهو کان وادوهو مفعولا دا غوادد اللہ تعالی مکرر کلی شوی انا هازی تذکرہا ترغیب الالقران اممم بې شکه دا لستل د قرانه کریم تذکرا فندونسیته پس دا چا چې خو نو ویخ پل رب تلارا انا ربکا دا او دې نیو خپل رب تعالی را ان ربکا اعاده مسالید تلاوت او ګوره دا آیات کریمه کما توجیهی منګه کو می لیل الا قلیلا کې او کړه چیلواله تو قرانه کریم لرا ودری ګټ د شپې مګر لهګو معنا آرام کاولګو یعنی یاد أغې نیم نکام یا پنیم باندې زیاتو دا چې کوم دې دا آیات کریمه د توجیه دلیلوم ده کې عمل د ذکر کړل دي د صاحب کرامو او د نبی علی سلام ان ربک بے شک رب استعالم په دې پاس په دې په دې چې بشکتو تقومو من سلوصه الليله ده دوه سو دشبهنا. ده شبهنا ده دوه سو ده شبهنا كم ادريه گه و نصبه او نمده اغينا و سلوصه او دره ما كلا كلا ده شبهنا نغوره کلا نمشبه دو حسود شپونه کام او کله دا غیر درامه نو دا تخیر شو پادری و سیزونو که او دا دلیل د دا آغا توجیده وطایفتون او یو دلو من اللزین دا کسان نارا ماکا چه تا سرده والله یو قدر اللیل اللہ تعالی انداز کده دا, دا شپیو رزی لرا علمه و پوده اللہ انتوحسوهو چه ارگز نشی زبد که ولی دی شپیو رزی لرا تاسو فتا با پس مینرو بانی اکلا اللہ تعالی پتاسو بانده فاقرا او ما تیسرا من القرآن گورا تقسیم دا جماعت شروع شو فاقرا او اول قسم معلمین <خصف> پس تمرو بانیو کلا پتاسو بانده فاقرا او پسولی تاسو ما آغسو تیسرا چه ثانوی من القرآنی دا قرآن کریم نا قرآن کریم نا تسا ثانوی نا آلولا دا اول قسم د معلمین شو او اول امر شو للتبلیغ علماء عالم انسا یکون منکم مرضا فو او اللہ تعالیٰ پا دے باندے چھا مخاوی سنا بیماران و او نور دویم قسم تجار خادمین و آخرون او دویم قسم آ خلق دی ازری بونا چی سفر کبھی فی الارض فضم کھا یبتغونا لٹوی غیب پزل دباری تالا نمال لگا مال گٹلو مال گٹی صد پا مجاهیدین او معلمین د قران او د سنت باندې اوله غي وا اخرون او نور او نور قسم خلق یو عقدی یو قاتلون چې jihad کوي پلار دا د الله تعالی کی دا مجاهیدین قتال کوي جنگ کوي په لار د الله تعالی کی فقرو بسلیتا ثم اجحسنو د من هو د قران کریم نا ګور اول قسم اقرا وما تيسر من القران معلمين بای اول معلمين جماعت درو کس ما خلق باندې مشتمل پکار دی یو پکې معلميني چې قران خاي او حديث خاي ذائم اغه چې خادمین او تجارو او اخرونې ازربونا فل او نور کس داځې وبстаўا سونا بيماران او اغا نور يزريبو نا چ سفر وکوي په ارضي فزمکا کې چې طلب کوي د فضل د الله تعالی نه مال بغاټي او په تنظیم بل لګي واخرون نور اغه خلک یو قاتلون دا درېم قسم چې جنگ وکړي په لار د الله تعالی کې قران خودن کې او مال ګټون کې او مجاهیدن دا درېم قسم خلک تنظیم کې پکار دي دا نا چې بس مولا غریب دی چې کمنانو هغه جماعت کې تړلې او هغه د راز شپ په دې خوشاله یا چاله مولای سب ناس ته جماعت کې اورد شرکیات تم کوي رد بدات تم کوي او زه خدان لکه پیسې ګټم او پجریګونو په کانالونو باندې ځمکې مې دی او یو روپی د الله په لار کې ورکول ته تیار نه یو روپی ورکه یا یاده مدرسې کې چې ته یو سلو رانهول کوم چودري ګدار او د ی چا خلی نو کولا وی بلکی هر څوک دایله ور کوي نو موحدین الله اایهم مشرکین مبتدیینو بدتیان لا او تا چې کوم ننو یم پنځ پيره خوباجيب باندې د لړم کینولای او لا لا چې کوم نن ځانه د قارون جوړ کړی او را جما کین ځانه قارون م جوړو پیسې دا غټ مو مصیبت په موحدینو کې پیسې بد موحدین نن سئنه کې سئ بنه کې او چت یو رپي دروم کینو په بره تو ګه سره احسانان کړ د ما داکړی او ما دا کړی دي او مشرکین مفتدیین دا ح دعملو سې ظاهیر دی چې عملې تبا او بربات دي لیکن پیسې لګی په خپل تنظیممان دی خو چې دلته کې او دما محد دی او دغ د قبولتیا وقع دی چېهقیید د توید ده او دنه قبل الله را بولیزهتو نو چې کم ننو پهجیب لړهم کې نولی په کاردارې په تنظیم باې خر چکه او د هر چا کلی کې چې کم مالدار دي په کار دی چې دا دغ خلکو د اولاماو او د مجاه دینو چې کم د مرستته کی او دا غی سره ګړه وکې الله اکبر دامونږ نو چې مدارسو سره تاسو امدادکي او غریبانو سره کوي غریبانو سرام و کوي خو مدارسو سرام و کوي په مدارسو کې طلابه موجود وي او طلابه غریبانو وی او د الله د دی دین مجاهدین او د دی دین متعلمين زدا كون کيم وی اغاي سره امداد د الله د دی دین سره امداد اومده د قربت سره امداد اومده ډیر غوړه ده دا څه ډیر مونږه ملګری صحیح دنیا زکاتونه اغاي او باسي د دنیا زکاتونه او باسي مونږه تاروسه pore د زکات مصرف چینو نو مونږ به صفاقل کوتای مونږ باندې بای زکات نه کیږي مونږ باندې زک مدرسه کې د زکات مصرف نشته او اوسه د زکات مصرف شته دی په دې مرغوس کې دا چې کسانوم شې چې دا غي زکات چې زه دا نه خبرم نه زکات دیر زره او سلوې زرا دا غي زکات او زی. خو یو روپی او دې موحدین دې موخیرین قالا غي نه به یو روپی چې کوم نه سینه کې یو روپی چې ها دا واخل او دا په مدرسه مدرسې کې په دې لنګر کې و لاګو دا په تاله شیبه ځنابه کې نه چې دای با تر اوسه پورې په منګ بد ځنه چې ګینه دا بدای چې تزان لوي نو اللہ دے تدای سینے کولاو کی چدا اللہ دے دین خدمتوں کی سر اب دے دا بس خوشحالی کے بچے ارد پشیرک شورو دے ارد پبدت شورو دے اوزا الحمدللہ عقیدہ مسمدہ یوسل رانے بچے کمند اللہ پ دینوں پ موحدینوں باندھنے لگوں کار جماعت چ چلی نو پدرے قسم خلقوں کو گی سوگ با قرآن خائی سوگ بچے کمندوں مجاہدینی دا پملہ باندے بلاس خودی او اولاد وی وتوے چ شاہہ تکلا ش شا. چ سوگ نہ تسوے ز دے ملگرم تکلا بس تا ته سوق سوی ارث زما قربانی الہ بچلیږي او سخهلک بداسی چې غي به پیسې غټی او هغه برادیو د الله په دغه د دې توحید او د سنت په خدمت باندې وی لګی او کداسی نوی دا هر ځای کداسی په کار د موحدین الله چې پیسې خپل ځان نه سیوا کی او خپل خېټه نه جهنم نه جوړی چې علم طلاته وته کولو هل می مزید چغوی لګی سیوا ځان نه د په توحید باندې ولاکو نہ اکبر کڑاجی سالے بدعات و شرکیات و باندرا دو کی چھ پناراو و طریقو و نے خیراتون مکہ و دا ڈیر خلی کی دای پنچپریات گورا صرف ددیدہ پار قبول کڑل چھ ردی کی خرچ نشتے د نورو کہ خوشومه دا اصل وختیدہ دار را پنچپریات کہ دا خرچ نشتے پنچپریات کہ ٹھیک دا پناراو و باندن نشتو پرواو و باند بل لگے او کنے لگے نو اللہ بدن تپوس کئ دای چے دابازی بازی نو از به طول بضاعات او خرافات او شرکیات کوي چې د نکاح وخت راشنو یاره پنځپیرې راواله د پیسې ناکلې د پیسې ناکلې دا د لپاره سپنج پیران شې دیکم دا پنځپیرې نه اصل کی پنځپیرې اگر چې د قران او سنت اغه نظریه د توید او د سنت زلته کوژشیو قرباني ورکې دا پنځپیرې ده د انچ بس سوره ډېرې گئی او کو سالا دنه جوړېږي کو نه قره اوما ته سره من پهسولارري تاسو اه چې اسوي د قآانی قب نهوهقی موالته دو مرو ل تبلیغ او را ایاج کوې منځ له دریم امره ورک ځکات ل ورکې تاسو ذکات ل سرم امرو اقرریز الله او قرض ورک الله تع لا ل قزن حسانه قرضښستا د الله لاره کې اوولو سر دا پوچ توحید او سنتو مساله کوي نو و سره و جہاد د جہاد ها ال مال اولګو اولګو اولګو او دای و چې یو روپۍ لا ګولته تیار نه دي مصیبت ده وما تو قدمو ا هغه چاندې کوي تاسو وما تو قدمو ا چانې کوي تاسو دپاره د من خیرین د ساال خرش کوولونه تجدوه او به مو تاسو بدله د غې ند الله الله تعلا سره هوغا خیررن ډېره زیته غهوه او ډیرره زیاتلویا په اجر کې د غې بدله. اغه به ډیر غوړم مې او عجر کې به ډیر لویوم مې ډیر لوی اجر والدار کې کومال دی اوله گو واستغفر الله پنځم امر واستغفر الله بخنه غړې د الله بخنه غړې د الله تعالی نه به شګه الله بهن کې مهربان دی امتیازات دوه سورته سورته کې امر د قيام الليل په دې سورته ممتازو دارنګې تقسیم د لیل کلو دریو اقسامو تا <تصفح> نیما یا کم دا غینا یا زیات پا غی بانده اتخیر تا اشارا دارنگ خطاب پایا ایوال مزم مل سرو پا دی صورت ممتازو دارنگ تقسیم د دا بندگانو او د تنظیم کلو چې په دریو کس مخل باندې بانده و پشتملوی پا صورت ممتازو معلمین خادمین توجار او مجایدین او صورت پا دی ممتازو چه نانسا